Puncte de reflecție. Bună dimineața! Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Vă salută din fața microfonului Vitalie Ienache. Suntem la o nouă ediție în care vom reflecta asupra celor mai importante evenimente post-electorale. În această dimineață o facem împreună cu analistul politic, Anatol Țăranu, director la Centrul de Analiză și Consultanță Politică-Politicon. Vă salut, domnule Țăranu, bună dimineața și bine ați venit! Bună dimineața. Pentru că nu ne-am întâlnit după turul 2 de scrutin al alegerilor prezidențiale, am să vă rog să veniți cu câteva reflexii asupra rezultatului celui de al doilea tur de scrutin înainte de a aborda, spuneam, și subiecte ce țin de evenimentele post-electorale. Da, turul 2 al scrutinului prezidențial din Republica Moldova a luat sfârșit, toți cunosc, în acest tur, președinte al Republicii Moldova a fost ales reprezentantul forțelor proruse, liderul Partidului socialiștilor Igor Dodon, până mai ieri încă lider al acestui partid, acum el și-a și-a declinat și -a această funcție da, în favoarea doamnei da, greceană, creceană. imperimarea se de altfel, da? Da. Deci, desigur că Partida Pro-Europeană în Republica Moldova se aștepta ca acest cutin să fie câștigat de Maia Sandu, care reprezenta Partida Proeuropeană, ceea ce încă se mai numea și Frontul anti-oligarhic din Republica Moldova, și uh, toți sperau că acest uh, succes al Maii Sandu va însemna aprofundarea reformii europene în uh, statul nostru, în Republica Moldova va însemna începutul ieșirii la uh, drumul magistral care ne va scoate din acea fundatură în care ne găsim uh, astăzi datorită faptului că reformele trinează uh, iar ceea ce se numește reforma europeană de fapt uh, mai degrabă se regăsește la nivelul și politice și nu în realitate dar nu a fost să fie așa uh, scutinul a fost pierdut trebuie să spunem lucrurilor pe nume, chiar dacă sună crud, și uh, trebuie să menționăm faptul că uh, pierderea acestei scrutini de către reprezentantul partidii și se datorează nu numai uh, acelui atac murdar care a fost organizat de mass media guvernamentală, dar și acea care îl susținea pe reprezentantul Partidului Socialiștilor, dar și de greșelile care au fost comise în organizarea campaniei electorale, mm. trebuie să spunem că campania a fost organizată la nivel care, de fapt, mărginește cu diletantism. Aici trebuie să. lucrurilor, deja trebuie să le spunem pe nume. Să le spunem pe nume, fiindcă avem înainte de trecut încă un examen foarte serios, alegerile parlamentare. Dacă vor fi ordinare, se vor întâmpla în 2018, și dacă vor fi anticipate, înseamnă că vor fi mai devreme. Vor fi mai devreme. Deja a venit timpul să începem, chiar dacă continuu lupta pentru invalidarea acestor alegeri, ceea ce foarte puțin probabil, dar până la urmă această luptă trebuie continuată, fiindcă în cadrul acestei lupte nu numai se se încearcă să se obțină invalidarea legilor, dar se atrage atenția asupra celor <coughs> făr de legi care au fost comise în campania electorală și se insistă asupra necesității ca instituțiile statului să intervină și poate în așa fel să excludem marea parte din aceste încălcări pe viitor. De fapt, acum ne batem nu numai pentru a încerca încă o dată să organizăm un scutin electoral, dar ca să încercăm să punem stabilă a celor încălcări pe care le comite guvernarea în raport cu desfășurarea democratică a scutinului electoral. Dar în alături de toate aceste lucruri, de această luptă, trebuie să începem și o analiză foarte punctuală ca să înțelegem unde am comis greșeli el aceste greșeli pe viitor să nu se repete. Totuși, aș vrea să punctați. Nu mai au rost, domnule Țăranu, aceste contestații uh, care sunt depuse bine, într-un număr de 143, acum, de către reprezentanții diasporei, prin intermediul a trei avocați. Uh, solicitările mai sandu, fostă candidată la prezidențiale în turul 2, nu mai au uh, niciun rost, credeți, de fapt, pentru ca să fie anulat cel de-al doilea tur de scrutin. În cele din urmă, voi aminti, Curtea Constituțională ar urma să decide în timp de 10 zile dacă au fost validate sau invalidate alegerile, asta după ce Comisia Electorale Centrală depune respectivul dosar, dar domnul Tănase a spus că mai întâi instanțele de drept comun vor trebui să soluționeze contestațiile depuse, după clarificarea acestor lucruri, Curtea Constituțională uh, își va da verdictul. Bine, e o întrebare dacă respectivele instanțe nu vor reuși, în termen de 10 zile, să soluționeze respectivele cazuri, mai ales că mai e și problema asta cu trecerea de la CEC a documentelor direct la Curtea Constituțională, fără a lua în calcul contestațiile depuse de Maia Sandu. S-a pus o anexă acolo la ceea ce s-a transmis, la raportul care a fost transmis Curții Constituționale. Nu mai că are rost ca, repede încă o dată, această activitate, această luptă să continue. Dar ea ă, trebuie să aibă, ca obiectiv final, nu doar ă, încercarea de a repeta ă, Turul 2, un tur repetat, sau Turul 3, cum la noi este primit să se vorbească. Dar ă, și mai important este ca instituțiile statului să fie sesizate asupra acestor încălcări. Ele toate trebuie să fie documentate și puse pe rol. Uh, faptul că în Republica Moldova instituțiile statului deseori uh, uh, nu sunt capabile să-și îndeplinească funcțional misiunea așa cum este nevoie în conformitate cu legea, asta e altceva dar atâta timp cât uh, încălcările sunt documentate atâta timp cât ele există odată și odată se va găsi o instituție o judecată dreaptă care va pune punct acest lucru toți trebuie să înțeleagă atunci când comiți o încălcare a legii, inclusiv a legii electorale, tu vei fi odată și odată pedepsit pentru acest lucru. Și pedeapsa va veni. Alta e că noi, din păcate, nu putem să ne așteptăm la o examinare obiectivă a acestor ssz în cadrul actualului sistem. Dar și el trebuie să fie pus în situația când trebuie să, să pui pe rol. Sesizări, trebuie să le discute, trebuie să apară în fața publicului larg în toată goliciunea lui ca să demonstreze că el nu este capabil uh, să facă dreptate. Oamenii trebuie să înțeleagă că, uh, votând și mai departe reprezentația acestui sistem, noi în final vom obține depravarea noastră a cetățenilor de rând din această țară. Din acest punct de vedere, toată această activitate imensă care acum se, se produce în, în văzul tuturora e vorba despre aceste contestații multe dintre ele vin, sau majoritatea dintre ele vin de după hotare acolo, din câte știu eu, diaspora deja a angajat și niște avocați da, trei avocați, spuneam cecul a fost dat în, deci în în judecată același lucru așteaptă și alte instituții care nu își vor, nu, nu vor îndeplini funcțiile sale în conformitate cu legea toate aceste lucruri, până la urmă, creează acea masă critică care odată și odată va, va exploda și va face ca acei care încalcă legea în Republica Moldova să plătească scump pentru aceste dati. Da, de explozie e clar că nu se va produce de această dată, mă refer la anularea turului 2 de scrutin. Bun, exist, teoretic există această posibilitate că Curtea Constituțională uh, va avea o abordare obiectivă a, a, a situații și în acest caz dat, teoretic există această posibilitate, însă luând în considerație toate hai să spunem așa, toate afinitățile curții cu actuala guvernare este puțin probabil că... că se va juca cu focul va... vorba lui Dodon. Da, e puțin probabil că acest lucru se va întâmpla și atunci trebuie să pedalăm și accentul să-l punem pe necesitatea de a, a face ca instituțiile statului care examinează aceste sizări să fie puse într-o situație foarte incomodă, să fie nevoită să, să înceapă examinarea acestor cazuri, să le examineze și să dea verdicte. Verdicte care, în ochii oamenilor, până la urmă, va, vor developa adevărata a, a, substanță a acestui regim și a acestui sistem domnule Țăranu ce spuneți despre cele două proteste organizate în săptămâna acest scursă? E vorba de două asociații obștești unioniste ODIP și tinerii Moldove au protestat ulterior duminică ODIP chiar a doua zi după aflarea rezultatelor alegerilor Bun, este un protest organizat de către tinerii Republicii Moldova da, este un, acea parte a tineretului care se grupează în zona concept, conceptului unionist. Ce, ce, ce spate spus? de spus? Eu nu am nimic să spun ce am în vedere. Nu am nimic împotriva acestor organizații din contra. Salut ceea ce, pentru ce luptă, dar trebuie să spunem că aceste două proteste au reprezentat cumva un test pentru actuala stare de spirit uh, protestatar al străzii. Deci lumea nu a venit în uh, număr mare să protesteze împotriva rezultatului alegerilor prezidențiale. Fabre pentru care cei de la guvernare normal că au luat în calcul acest, acest lucru și din moment ce spiritul protestatare este scăzut la ce bun Curtea Constituțională să întoarcă roata și să declare alegerile prezidențiale invalide, nu? Este adevărat. Pentru că dacă gradul, erau mai multe proteste, măcar ca în diaspora, era altceva. Gradul de intensitate a acestor proteste este unul care nu atinge așteptările societății pe ansamblu sau acelei părți a societății care este nemulțumită de rezultatele alegerilor. Și aici, aici situația se caracterizează prin următoarele. A ieșit partea aceasta unionistă a tineretului Molovenesc, el ei protestează, trei din totdeauna au spiritul acesta de protest mai dezvoltat, mai Important să nu fie folosiți în scopuri meschine, Asta bun, e... Ei au încercat, de la bun început, să se detașeze categoric de orice influență de partid, nu politică, de partid. Mai mult, chiar în cadrul acestor proteste, am auzit voci a conducătorilor acestor proteste, care declinau orice implicare a partidelor în organizarea acestor proteste. Asta este partea specifică a ceea ce se întâmplă acum în zona protestatară. Uh, un alt element important pe care nu putem să nu luăm în considerație în cazul analizei noastre este faptul că acei care partidele politice care au pierdut alegerile așa cum le-au pierdut cu încălcări cu, deci, cu falsificări ele deocamdată ce puțin deocamdată se abțin de la organizarea protestelor de fapt platforma care este hai să spunem așa care are experiență mare în, în ceea ce privește organizarea protestelor, din acest punct de vedere s-a poziționat ca una care deocamdată nu reacționează în această formă protestatar de stradă. Dar nu face nici mai însă și mai sandu. mai puțin este... E chiar chiar chemat la calm până la da. finalul rezultat, aflării Maesandu, rezultatelor. de obicei, din câte noi cunoaștem și am văzut-o în activitățile ei și a partidului pe care îl conduce, are o atitudine relativ rezervată față de cei ce se numește protestul stradal. Măsandu nu. Deci nu este, hai să spunem așa, întorajul ei cel mai preferabil. Protestul. Ea, ea preferă să lucreze prin alte metode politice. Acum vom vedea cum vor acționa ei pe viitor, din acel moment, cum deja va apărea un verdict, dar dacă Curtea Constituțională va da decizia validării alegerilor, eu cred că protestele într-un fel îndreptate împotriva validării alegerilor își vor pierde din sens eu cred că mai degrabă acum acele proteste trebuie să vină înainte, piertare, înainte de decizia sau, curții? da, dacă sunt îndreptate împotriva validării sau ele vor fi nevoite să, să caute o altă temă, un alt obiectiv din acest punct de vedere ne aducem aminte că printre una din cerințele fundamentale ale protestatarilor sunt alegerile anticipate. anticipate și aici iarăși ne mirim într-o zonă destul de complicată unde este nevoie de o decizie lucidă dacă ne aducem aminte că președintele ales Dodon Partidul Socialiștelor și el se plasează pe această poziție alegerile Exact. Aici avem, avem o situație de fel simplă, de fel ortodoxă și eu cred că decizia pe care trebuie să o adopte reprezentanții protestului sau reprezentanții partidilor antioligarhice această decizie nu este de fel simplă. Eu nu aș veni acum cu, cu un răspuns foarte clar în această privință. E nevoie de o analiză, de o analiză. Bine, dar la prima vedere am putea analiza. Nu le-ar conveni acestor forțe alegeri parlamentare anticipate, e cum sigur. îi convin lui Igor Don, aflat acum pe val, mai ales după ce devine președinte. Vă dați seama că uh, susținătorii săi uh, sunt entuziasmați, organizați exact. uh, Partidul este gata pentru aceste alegeri pe zic o prima că... analiză ar fi clar că nu le trebuie acum mai degrabă să-și pregătească forțele cum spuneați mai devreme da și nu numai forț da, și pregătirea forțelor înseamnă inclusiv consolidarea pe flancul acesta anti-oligarhie apariția unui partid puternic acele partide care există acum și acum vorbim despre trei partide politice PAS, Platforma DA și PLDM-ul deci, ele, fiecare în parte, nu întrunesc criteriile necesare care ne-ar permite să credem că viitoarele alegeri vor fi câștigate parlamentare. De aici e nevoie de, de a consolida un pol anti-oligarhic, inclusiv din punct de vedere organizațional. Eu nu escut că este nevoie ca aceste trei partide să fuzioneze, să apară un, apar un singur partid politic, fiindcă este nevoie să fie cuplate toate resursele administrative, financiare și așa mai departe. Deci dar deocamdată despre asta nici nu se vorbește. Nu că să se ia, să se poceadă la niște pași concreți în această privință. Atâta timp cât, a, cât un asemenea pol politic nu s-a consolidat, nu a devenit o forță veritabilă, este greu de crezut că alegerile parlamentare anticipate pot fi câștigate. Și atunci să te avânzi în alegerile anticipate, neavând siguranța că ai toate șansele să le câștigi, ar fi pur și simplu o aventură politică. Nu ne ajungeți deja faptul că alegerile prezidențiale au fost câștigate de, o forță, de un reprezentant al forțelor antinaționale, spun acest lucru absolut în cunoștință de cauză, Fiindcă acea forță politică care cere federalizarea Republicii Moldova, în condiții când pe teritoriul Republicii Moldova se găsesc forțe militare străine, când există un regim separatist, obedient totalmente Moscovii, când în spatele <coughs> Republicii Moldova se întresc acolo niște deci, niște planuri, se zămâstresc niște planuri uh, la sut. Numai să ne aducem aminte că 99% din electoratul Găgăuzei a votat pentru Dodon. Asta cum trebuie de înțeles? Și aici apare o întrebare firească adresată moldovenilor, etnicilor moldoveni. Dar voi la ce vă gândiți, dragii mei, cona Astăzi Republica Moldova este condusă de un președinte găgăuz. Chiar dacă nu e după naționalitatea Da, domnule Țăranu, apropo de ceea ce spuneți, că 99% au votat pentru Dodon în Gagauzia? unul dintre deputați, domnul Victor Roșca, spune că atrage atenția, de fapt, asupra numărului de participanți, dubinica acum pentru... Parlamentul Local pentru Adunarea Populară a Găgăuziei s-au prezentat cu vreo 15.000 de oameni mai puțin decât la alegerile prezidențiale la care l-au votat pe Dodon. Și domnul Roșca face normal o comparație, dacă aproape 100% l-au votat pe Dodon, unde sunt ceilalți 15.000 care s-au prezentat la urnele de vot într-ul alegerilor prezidențiale, cumva, făcând aluzie că aici ar fi fost o fraudă, o parte a fraudei electorale din timpul scrutinului. Cel puțin acest fenomen trebuie să fie examinat cu toată miliciozitatea și să fie făcute concluzii respective. Dar să ne mai aducem aminte că deci, 99% din găgăuzi l-au votat pe pe Dodon liderul Partidului socialiștilor iar Partidul Socialistilor au luat doar doi deputați, în adunarea parlamentară restul independenți restul sunt independenți adică, vom urmări do dacă vor face pasul de data trecută când s-au uh, unit într-o majoritate sub Partidul Democrat a, ceea ce nu este exclus da, deci Partidul Socialiștilor a registrat un rezultat mai mult decât... decât adică nici cele 99,9% nu, nu sunt credibile. Nu se regăsesc în, în votul dat socialiștilor. Și iarăși asta, încă și mai mult ridică gradul de, de bănuială că ceva acolo nu este curat. Dar, bun... Asta în ceea ce privește încălcările codului electoral, sistemul electoral, e un lucru ca și cum cunoscut de toată lumea, din Republica Moldova, dar acum vorbesc despre altceva. Vorbesc despre faptul că nu există vot politic în Republica Moldova, cel puțin în anumite zone. În nu există vot politic, există vot etnic. Etnic. etnic. Dar combinat pe alocuri cu vot geopolitic? Păi, vot etnic cu nuanță geopolitică clar. Exact. Da, și în aceste condiții etnicii moldoveni nu pot să înțeleg, nu înțeleg un lucru. Când condițiile votului etnic, noi, ca etnie majoritară în Republica Moldova, avem numai de pierdut. Noi nu avem cum să câștigăm, noi nu, nu avem cum să fim stăpâni în această țară. Dacă noi permitem ca minoritățile naționale pe noi să ne trateze într-un asemenea hal, ei votează solidar din punct de vedere național, iar noi ne permitem să nu avem solidaritate națională. Și e, e firesc că noi ne prefacem în, într-o linie depravată în propria țară. Asta e absolut firesc. În orice campanie electorală, în condițiile votului etnic, Partidele naționale pornesc cu un handicap de 20-25%. Cum poți să câștigi alegerile când ai un asemenea handicap? Cum poți să îți impui programul tău electoral, programul de dezvoltare a țării și așa mai departe? Deci, noi, o, o unica posibilitate a noastră, a etnicilor moldoveni să-i să învățăm pe uh, conaționalii noștri de altă etnie, să se comporte politic, dar nu etnic, în cadrul, în cadrul scutinului politic. Noi să dăm dovadă de, de maturitate și de solidaritate național. Altminte, altminte vom avea numai de pierdut. Domnule nu încă o întrebare post-electorală. Ce spuneți despre concluziile pe care le-au tras europenii sau instituțiile europene care au monitorizat modul în care a decurs turul doi de scrutin. Au zis că în mare parte au fost liberi și corecte, dar bine au zis-o după ce au apărut respectivele contestații și informații, pentru că înțelegem că reprezentanții unor instituții europene au venit, au urmărit și poate au văzut ceva, dar în general li s-a părut că totul a fost corect. Bine, dar ce înseamnă ce înseamnă o misiune de monitorizare a unei instituții atât de respectabile, cum este OSCE-ul, asta înseamnă că au niște oameni care în ziua alegerilor, sau cu câteva zile înainte de a alegeri, foarte superficial analizează situația din țară. Citesc presa, mai apar pe la punctele de votare, pe la birourile de votare, se uită cum sunt instalate deci, urnele, aplicate, și așa mai departe. Se uite dacă au fost, se, mă, mă verifică document, documentele, documentele de obicei, ca regulă, niciodată nu au încălcări, e absolut feresc, deci funcționarii lucrează în, aceast, în acest sens absolut perfect. Nu aici e scamatorie, adică, nu, da. Nu aici se comită încălcări încălcările se comită la un nivel mult mai finuț, mai jos, ele sunt ascunse de ochii lumii, Oamenii care în mie mezlocit, sunt preocupați de procesele electorale, nu întotdeauna. se sezează aceste lucruri, dar de unde un, un observator străin care foarte puțin înțelege ce se întâmplă în țara noastră Și, și care, cum suntem noi de fapt? Da, de fapt, ei fac un lucru bun în acel sens că nu ca încălcările să se facă de, de o manieră de vădită, zi, o gană, da. vădită adică, cel puțin la acest nivel, cu adevărat, alegerile s-au desfășurat liber, fără mari încălcări și așa mai departe. A, că ei nu au posibilitatea să pătrundă în esența multor lucruri, da, este adevărat. Iar încălcările se fac acolo, jos, ascunse de ochii lumii, inclusiv de ochii observatorilor. Din acest punct de vedere, ei au dreptate. La, pentru nivelul lor de observație, alegerile cu adevărat s-au desfășurat liber și corect. Când te duci încolo mai departe, pe care, deci nivelele pe care ei nu le observă, acolo situația deja este gravă. Da, luăm în calcul și reacția sau lipsa unor reacții din partea unor importante oficialități europene. Bine a zis, o pare mise domnul Daul de la președintele Partidului Popular European a vorbit despre alegeri nu tocmai libere, ceilalți oficiali occidentali nu prea și-au dat cu părerea, ceea ce să facă... stimulează această stare de calm în, în societate. Problema este că... Deci nu au luat în considerare nici protestele diasporei cum s-a întâmplat în cazul României, bine, dânsa fiind în cadrul Uniunii Europene, spunea Zic fremureșan europarlamentarul român, că Victor Ponta, după ce a fost depistat cu fraude electorale în diasporă, nici n-a mai stat nimeni de vorbă din Occident cu el, n-a vrut să se mai întâlnească. Bine, în cazul nostru, pomenim o dată în plus că nu suntem membri ai Uniunii Europene și nici Bruxelles nu ne dă atât de atenție cât de Bucureștului, Da zicem și noi că la un moment dat mai, er, mai veneau mesaje de asta de susținere pentru uh, guvernarea pro-europeană deja pe cât de pro-european a fost și este altă întrebare am de văzut. Problema este următoarea că liderii europeni, apropo eu zilele am citit am citit un material publicat în presa română și acolo pentru atât se vorbea despre faptul că în România deja nu mai există această verificare minuțioasă din partea instituțiilor europene a, a scutinului electoral. Din simplu motiv că România deja este partea Unii Europene și se socoate că, bun, justiția își face la, treaba, da, instituțiile sunt... Funcționează impecabil, sau aproape că impecabil, și așa mai departe. Asta și această abordare, de fapt, ne dă răspunsul la întrebarea pe care ați formulat. Pentru europeni, Îngălcările care se comit la noi Sunt pur și simplu De neimaginat Dar cum se poate? Adâncă deja treapta asta Perioada aceasta a fost parcurs. Ei au lăsat-o în istorie Deci poți lea chiar ca și minciuni Păi da, ei cu cum ca vă, minciuni. Ei nici nu prea înțeleg de cum poți face lucruri De felul acesta da, Și din acest punct de vedere Desigur că lor le scapă uneori Nuanțele ei sunt de părere că dacă tradiția europeană, tradiția democratică europeană, este următoarea. Dacă ai câștigat legea gata. Da, e plăcut pentru adversarii tăi, pentru oponenții tăi, dar n-ai încotro, trebuie să te conformezi. Aceasta este regula, un jocul democratic autentic. Din acest punct de vedere, ei încearcă să vină cu aceeași abordare și pentru Republica Moldova. Da, a fost cutinul Ați luptat, era nevoie să câștigați, n ați câștigat, conformați-vă, așteptați, pregătiți-vă pentru următoarele alegeri. Așa funcționează sistemul democratic autentic. Și noi trebuia să. și noi, de fapt, ar fi bine să acționăm după ce calapot. Condiția calopot. Păi, este una, să nu se încalce. Alegerile să fie cu adevărat libere și corecte. Să nu există, să nu există încălcări, adică mușamalizări care, de fapt, deformează votul. Citățenul. Bun, pentru că ne apropiem de finalul acestei ediții, scurte pe doi am vrut să vă întreb ce spuneți, ce că trebuie să-și dea demisia membrii Comisiei Electorale Centrale, așa cum cer diaspora și alți protestatari, inclusiv ministrul de externe Andrei Galbur. Domnul Mureșan spunea că în, domnul, în locul domnului Pavel Filip i-ar fi spus domnului Galbur după uh, modul în care s-a petrecut durul, turul 2 de scurtin în diasporă adiu, am, adiu, mersi, nu mai am nevoie. Nu, dar orice, orice legim politic, orice guvern care se care se stimează, se respectă. Ei ar fi făcut acest lucru. Da, se... da, eu nu știu cum a făcut Alina Rusu, șefa ce, scuzați-ne, vă rog, vom ține cont pe viitor, mergem mai departe. cam. Acum... Știți, știți de ce? Fiindcă pentru funcționarii noștri, postul pe care îl ocupă este de fapt cum să spun, este o posibilitate de a face business este business. Și din acest punct de vedere, nimeni nu cedează businessul său. Nu există acest cod de comportament al, al funcționarului. Partidele politice pot să-și permițe. Mai ales că nu vii singur în această funcție, te mai și propune cineva care, înțeleg, îi dă și de lucru. Spre asta duc. Spre asta duc. Partidele politice nu, nu simt necesitatea de a reacționa prompt în situații de felul acesta. De ce? Pentru că noi alegătorii le permitem să facă acest lucru. Dacă partidele politice ar cunoaște faptul că funcționarul nu a demisionat într-o situație absolut clară când trebuia să facă acest lucru, fiindcă el, de fapt, nu neapărat în interesul noastre. Noi pe acest funcționar l-am l-am angajat, ca el să ne apere interese. Iar el n-a făcut acest lucru. Și atunci noi cerem că el să plece. Iar el nu pleacă. El nu pleacă. Și eu, și eu sunt convins că la, viito Bun. Și la viitoarele alegeri, deci oamenii iară votează partidul, care de fapt le garantează acestor oameni deci, respectivele că, funcții. funcții, păi atunci e clar, e tot timpul să vor comporta cu în raport cu noi, de o asemenea manieră. Numai noi Deci noi înșine suntem vinul pentru... Da, în mare parte noi suntem acei situația care suntem responsabili pentru situația asta. Dacă noi nu învățăm pe politicienii noștri, prin vot, pentru că noi numai școala asta, în această școală noi suntem învățători. Uh, și dacă noi i-am uh, pedepsit pentru aceste încălcări pe care i-am în viitor aceste încălcări nu s-ar repeta. Dar noi de nu suntem capabili să facem acest lucru. Și atunci ei pe noi ne tratează de o asemenea manieră când pot să-și permită lucru să treacă peste interesele noastre. Da, mai puțin de 10 minute până la fix. Vreau să vă întreb și despre ce va însemna Igor Dodon, președinte ales și ulterior uh va veni și validarea cursii constituționale ce va fi cu Republica Moldova cu un președinte Igor Dodon pro-rus după cum am mai vorbit eu, pre, eu uh, constat și prognozez o destabilizare politică de proporții în Republica Moldova în condițiile dacă Igor Dodon va încerca să imprimiteze în viață uh, programul său electoral. Aceasta ar însemna că el pornește pe calea de stabilizare Republicii Moldova în condițiile că noi ne găsim, cel puțin formal, pe calea integrării europene. Chiar dacă această integrare, repete încă o dată, este una formală, dar datorită chiar și acestor formalități, noi continuăm să beneficiem de un ajutor substanțial care vine din partea partenerilor noștri europeni. Fără această asistență situația în Republica Moldova economică și socială s-ar prăbuși. Rusia nu este astăzi capabilă să ne, să ne susțină de o asemenea manieră cum fac partenerii noștri europeni. Dodon spune că se vor deschide piețele ruse. Eu spun că n-au cum să se deschidă. A, că vor, apa, vor despărea acolo niște prepoane de este artificiale pe care rușii le-au format. Administrația rusă a, avut, a format. Dar e tot care... ce pot da, să facă. Da, dar să ne, ne acorde un regim preferențial în mărfurilor noastre, cum a fost, de exemplu, pe timpul Uniunii Sovietice, este absolut imposibil. În Rusia funcționează, pe piața să funcționează aceeași concurență a unii mărf, a mărfurilor care sunt concurențiale. Adică sunt mai bune ca calitate, sunt mai ieftine. Iar noi nu avem asemenea mărfă. Economia noastră este la pământ. Economia noastră poate fi ridicată doar în respectând două condiții fundamentale. Trebuie să existe o guvernare capabilă să se gândească la această economie și să formeze toate condițiile interne pentru dezvoltarea economiei, iar pe de altă parte avem nevoie de un aflux de, de finanțe, din exterior e vorba despre investiții care ne-ar permite să ridicăm acele părți ale economiei care ar, ar fi concurențiale în lumea uh, contemporană. Domnule pentru că avem foarte puțin până la final am vrut să vă întreb și despre ceea ce încearcă să vehiculeze Chiar și o parte a presiei de la Chișinău, cum vi se pare relația dintre Igor Dodon și Vlad Plahotniuc pentru că tot s-a vehiculat ideea în campania electorală că ar fi domnului Plahotniuc domnul Dodon și atunci pentru că tot vorbiți de încercările lui Dodon de a destabiliza actuala situație politică din Republica Moldova, cum ar face-o dacă ar fi la lacheremul domnului Plahotniuc ca să presupunem? Bun, dacă... Sau dacă, și domnului Placotiu, că nu i-ar venit tocmai dezastru. Desigur, și asta tot este un element al destabilizării. Al, al viitoarei destabilizării. În caz dacă Dodon va încerca să joace după, propriile, după propriul plac și după propriile reguli, va intra în contradicție cu potentația zilei de astăzi, cu cei care astăzi dețin puterea în Republica Moldova, inclusiv cu domnul Facutiu? Vreți să spuneți că dacă Dodon va încerca să promoveze politicile rusești și să, le mai, să încerce să le mai și implementeze, asta pentru că s-a zis că nu sunt planurile lui personale, pentru că tot vorbim că e omul rușilor. Nu, nu dar asta... Ei. Haideți să rieșim iarăși. Acum intrăm în zona presupunelor normal nu aș zis asta, asta da. politice. Este bine cunoscut faptul că Vlad Păhătniuc este unul din oamenii care domină economia Republicii Moldova. El este acel care controlează fluxurile financiare, economice și așa mai departe. Dodon, aducând în coace influența rusă, practic atintează la această stare de monopol a lui Păhătniuc. El intră cu dânsul în contradicție. Lui Păhătniuc, de fel nu i-ar plăcea să apară aici niște oligari ruși care vor începe să, să scoate părți substanțiale din zona lui de influență și să le privatizeze. Adică Apropo și alegeri propriu. parlamentare anticipate pentru că i-ar favoriza din acest punct de, de vedere, vedere pe socialiști, că având o forță mai mare în de. Parlament. Da. Unica posibilitate ca hai, situația să se țină cred de cal da, dar aici vorbind despre această contradicție posibil între Dodon și Plahotniuc, vreau să vă spun dar noi ce știm din chestia asta? Din lupta între doi oligarhi, fiindcă de fapt Dodon, Să câștigăm noi, să fim cei de-aia, uh, cel de-al treilea. Noi aici nimic nu câștigăm. Noi aici nu mai avem de pierdut în, în această luptă, fiindcă vin oligarhii ruși să-l pe un oligarh moldovean. Asta e Acum, pe de altă parte, Dodon poate să, să meargă pe alte cale. El pur și simplu poate să se conformeze cu o situație și nouă dată a demonstrat o chestie aceasta atunci când a, a arătat că Uh, interesul lui personale prevalează asupra interesul, uh, ca să spunem așa, colective uh, naționale. Uh -huh. uh, să ne momentul aminte în doar deschisoarea ceea pe care i-a scris-o la timpul respectiv împreună cu greceană președintelui Măroen, în care a arăta că nu e bine să privatizezi hotel, hotelul Codru. Iar Măroen a insistat și ei până la urmă au gură. Adică interesul carierii personale l-au pus deasupra interesului național chiar dacă înțelegeau că privatizarea hotelului Codru este în detrimentul interesului e, oamenilor iată un exemplu doar. Da. și atunci dacă așa păi atunci Dodon va primi parcela sa pe care, pe care va, o va prelucra și de unde va scoate dividende pentru dânsul, familia lui și așa mai departe și se va instaura așa hai să spunem așa o pace între doi oligari, unul la președinție, altul în, în umbră și așa mai departe. Iar da, și... dar va trebui să întoarcă și spatele Moscovei, care își dorește probabil nu știu dacă... Da, desigur, bun, pe undeva va încerca acolo... Să-l urmeze de pe Voronin, într-un fel. Să să, să joace concomitent pe, pe două mese și așa mai departe. De obicei lucrurile acestea se termină rău. Dar, în timp care, politicienii noștri în Moldavia au demonstrat și nu dată mare majoritate dintre ei, mare majoritate că interesele lor personale prevalează asupra intereselor colective. Din acest punct de vedere, am putea să ne așteptăm la același lucru și din partea lui Dodon. Iarăși, repet, suntem în zona presupunilor politice, dar trecutul politic al lui Dodon vorbește, în, vorbește cu fapte în favoarea unui asemenea presupuneri. Și mai este un hai să spunem așa, o variantă când Dodon, foarte puțin probabil, când președintele Dodon ă, lasă totul la o parte, toate interesele meschine și așa mai departe și înceapă, încearcă să implementeze în viață ă, programul său electoral pur, fără intervenții oligarhice și așa mai departe. Asta ar fi un adevărat dezastru. Asta ar duce la război civil o jumătate din societatea noastră, dar chiar o jumătate bună, și una cea mai pasionară, că mai bine că e controlat decât nu. Păi într -o... Bun, și-așa, așa Da, dar zic că rolul mai da, mic e da. că e controlat. să vă că el începe foarte sincer să implementeze federalizarea Republicii Moldova. Da, am înțeles el începe, la ce el foarte sincer să insiste asupra schimbării legislației penale pentru ai aduce uh, în închisoare pe unioniști și așa mai departe. Bun, Un suntem disaster. pe final de emisiune. Țin să vă mulțumesc, domnule Țăranu, pentru o participare. Vă aștept și în una dintre emisiunile ulterioare. Vom urmări în continuare evenimentele post-electorale și vom reveni cu amănunte. Anatol Țăranu, director la Centrul de Analiză și Consultanță Politică Politicon s-a aflat în emisiune. Vitalie Ienache, la rândul ei vă mulțumește pentru atenția cu care ne urmăriți. Numai bine! Puncte de reflexie,